Peek egiten duena eraiten duna untsa da Salbu eh? uh, um, falta dela aitzineko pausu bat.zen eta bon peek eraiten du sumat behar den egin sozialetxe bizat bizitza eman dezagun edo zumate etxe egin behar den berri, baina hori ezta ezta manhazen. Aizuan ez da manatzen. hori eraiten daz, aizuak ze egiten urekin, dena ez da harren leien egiten nahal, eta bostsatzen hal egitea. Eta ordoan gaurko eguniian um, hautetxiek eta armizazioa ez da lurretaz jabe La, jabetasuna da jabetasun uh, pribatua eta um, be dugu hortan txartu, uh, jabeketasun pribatu hori pixka bat uh, bon, uh, sudur bat txartu. Ehi bat, eta Mugabatzuk ez ari, segurtatzeko zumat, etxe eginen dugun, herri aldian, sumat, uh, etxe dugun, uh, etxe uh, sumat etxe nahi dugun bigeren etxe bizitzako, sumat etxe nahi dugun sozial uh, mailan, hori uh, jabetasunian sartu gabe uh, ezin da, ezin da eran uh, suman da genoketeta, kontrolatu. Hinten. Eta horrin pehela lan hori, uh, balio usada, falta da, mena, hori, aitzineku pausua pehela da, uh, eskeleretan uh, bigeren eskeleretan bezala, lehena lehen pausua falta da edo ez dugu orain dik, ez dugu egiten. Hori gaten duzu azkenen errekitzen dugu ganez izango da soziala, izango da lehen etxibizta, menen denboran, hori kambiatzen alda ahont eta dena bilakatu bi egen etxibizta hori ez, ez da kontrolatzen? Ez da kontrolatu omen dugu? Ez, ez, da kontrolatu. Ezekilegoa Be, bezala errez da eraitia, badirela, etxibi, izan direla sozial etxibizitzak kostaldian, herri sumaitetan, eta gero salzea da, miarritzen bezala, don egun da do, do loid zunenero sibur une donuna hi, eh, e, shaltze dohandaian ja, eta shaltzea e, jindirenak, e, jabe, e, jabe azetun, duan, eh, jabea be duan, aurrek bon sergin horrekilan e, garristigita gurreta kokek txikitzeko non shaltzea ezartzen dugu eta etxe bizitza bilakatzen da. Ordien sozial etxe baten egiteko herriko laguntzak etori dira laguntza kolektiboak eta gero hori bilakatzen da bi geren etxe bizitza eranahi du be urte batetan ah, amaika hilabetez hutsi den leku bat hori da eta zen badira holako anitz eta hori da ezin ez da hori onartu eziera aski aberats hori horreni hortan gelditzeko bidarten bait etxiak lan gaitza egindute etxe bizitza berri egiteko eta badira bidartarrak hor dira bizi kampotikere egin dira egin behizitza normalak bezala dira. Problema da, bidart eh, hain behita polit eta itxasua onduan eta autopista onduan ebe eh, emek emek eh, rezidantza dira lehen etxe behizitza diren eh, horiek. Waiko jabeek beharko dute laikea saldu, ebea eh, emerkatu natsarik dute eta nula berbeitute berek beste etxe bat atzaman ahalbeizan garesti eh, kajo salduko dute etxe hori Denak berze puan hartua gira. da zuen mesua hor, elkargoko hau tx Pe sortan hori uh, proposatu dute uh, dira bozkatzen egietan zan naile zuejan.an be uh, aspaldin heben bizi direla eta ikusten ditugula gauzak aldatzen. Aitzineko rezetak uh, erabiltez gaurko ber pastetxe egnen dugu. Eta behar ditugu horri errez hortan uh, gauza batzuk uh, sagail batzuk sartu oso simplpliak direnak, denbora hartuz.